Brjöf Páls til Filippi manna fyrsti kabli Páll og Tímóteus þjónar, Krists Jésu, heilsa öllum heilugum í Filippi sem er í Kristi Jésu ásamt biskupum þeirra og djáknum. Náðs með meðiður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jésu Kristi. Ég þakka Guði mínum í hverskipti sem ég hugsa til ykkar og geri ávalti í öllum bænum mínum með gleði bæn fyrir ykkur öllum vegna samfélagsikkar umfagnaðar erindið frá því þið tókuð við því og allt til þessa. Ég fullt hristi einmitt því að hann sem byrjaði í ykkur góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krists. Víst er það rétt fyrir mig að bera þennan hug til ykkar allra. Ég hef ykkur í hjarta mínu og þið eigið öll hluteld með mér í náðinni, bæði í fjötru mínum og eins er ég er að verja fagnaðar erindið og sannfæra menn um gildi þess. Guð er mér þess vitni hvernig ég þrái ykkur öll með ástuð Krists Jesúm. Og þess byrði ég að elska ykkar aukist ennþá meir að þekking og dómgreind, svo að þið getið metið þá hlutir rétt sem máli skipta og verið hrein og ámælislaus til dags krists, auðu að þeim réttlætis áveksti sem Jésús Kristur kemur til leiðar, guði til lofs og dýrðar. En ég vil að þið, sískjön, vitið, að það sem fram við mig hefur komið hefur í raun orðið fagnaðar erindinu til eblingar. Því að það er augljóst orðið í allri lífvarðar höllinni og öllum öðrum að ég er í fjötrum vegna Krists og flest hinna að hafa öðlast meira tröst á drottni við fjötra mína og fengi meiri djörfung til að tala orðgvöðs óttalöst. Sumir predika sönnu krista af öfund og þrætugirni, en sumir gera það líka af góðum hug. Þeir gera það af kærleika vegna þess að þeir vita að ég er settur fagnaðar erindinu til varnar. Hinir predika krist af eigingirni og ekki af hreinum hug heldur í þeim tilgangi að bæta þrengingu ofan á fjötra mína. En hvað um það? Kristur er alltaf einu bóðaður, kort sem það heldur er af uppgerð eða heilum hug. Og þetta gleður mig. Já, það mun áfram gleðja mig, því að ég veit að bænir ykkar og hjálpin sem andi Jésu Krist veitir mér mun frelsa mig. Það er einlæg, löngun mín og von, að ég verði ekki til smánar í neinu. Heldur að ég hafi þann kjark nú, eins og ávalt, að sína með lífi mínu og dauða fram á hve mikill kristur er. Því að lífið er mér kristur og dauðin ávinningur. En eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá verður meiri árangur af starfi mínu. Ekki veit ég hvort ég á heldur að kjósa. Ég á úr tvennu vöndu að ráfa. Mig langar til að fara hérðan og vera með Kristi því að það væri miklu betra. En ykkar vegna er nöðsynlegra að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu. Og í trösti þess veit ég að ég mun lifa og halda áfram að vera hjá ykkur öllum, ykkur til framfara og gleði í trúnni. Þá kem ég aftur til ykkar og þið finnið enn betur hvílík upphefð það er að fylgja Kristi. En hvað sem öðru líður, þá hegðið ykkur eins og sambóðið er fagnaðar erindinu um Krist. Hvort sem ég kem og heimsæk ykkur eða ég er fjarverandi, vil ég fá að heyra um ykkur að þið standið stöðug í einum anda, berjist með einni sál fyrir trúni á fagnaðar erindið og látið aldrei mótstöðumenn skelfa ykkur í neinu. Hugra ekki ykkar er þeir merki frá Guði um glötun þeirra en um frelsun ykkar. Því að Guð veit ykkur þá náð, ekki einungis að trú á Krist, heldur og að þóla þjáningar hans vegna. Nú eigið þið í sömu baróttu sem þið sáuð mig heiga og heyrið enn um mig.